Välkommen till lördagsintervju intervju med Sweb TV. Jag heter Mikael Wilgert och med här idag har jag Peter Springare. Välkommen. Mm. Tack så mycket. Tack. Peter blev känd här 2017 när han arbetade som polis och uppmärksammade problemet med kriminaliteten och kopplingen till invandringen. Och det här är det vi ska prata om och vi ska också ställa oss frågan vad är det som pågår inom polisen? Och jag tänkte att jag skulle be dig presentera dig själv först innan vi fortsätter med den diskussionen. Ja. Ja, som sagt, Peter Springare heter jag och jag har ju ett långt förflutet. Tid förflutet inom polisen. Svensk polis. Jag började på polisakademskolan då eller då hittade den inte på utan skolan utan den i upp 1975. Och min poliskarriär den har ju varit Ja, den har varit ganska omfattande. Jag har väl varit på de flesta enheter och grupper och jobbat. Och radiobil, jag har varit hundförare på 80-talet. Jag har varit spanare, narkotikaspanare, vanlig brottsspaningsutredare, utredare på stöldbrott, utredare på äh, våldsrot har jag varit och äh, sedan äh, man kan säga mitten på 90-talet, ute i slutan har jag jobbat med grova brott. Grova brottsutredningar, grova våldsbrott, grova narkotikabrott och så vidare. Sen har jag jobbat på olika platser. Jag kommer från Dalarna. Jag har jobbat där ända, ända fram till 2000. År 2000, där i millennieskiftet. Då flyttade jag och familjen ner till Örebro. Och där har jag jobbat ända fram till nu när jag gick i pension och sa upp mig här i november 2019. Mm. Och när du blev uppmärksammad och det som sen ledde fram till att du fick sluta. För det var ju inte frivilligt. Eller det blev kanske ett val du gjorde till sist. Ja, det var väl både och. Men på ett sätt så kan man väl säga att det var frivilligt. Jag hade väl sedan ett par år tillbaka redan funderat över det. Min ålder, jag, jag blir ju 64 år ändå här nu. <laughs> ändå, säger jag. Mm. Det som gjorde att jag blev uppmärksammad det var ett Facebook inlägg i, jag tror det var i ja, det var februari 2017. Då hade jag funderat ganska mycket över det här hur vi diskuterade inom polisen om och diskuterade överhuvudtaget in i samhället om invandrarkriminalitet kriminalitet och uh, kriminella invandrare. Och jag kan inte säga att vi diskuterade, man ville väl egentligen inte diskutera det alls. Det kommer att bli någon slags tabu. Och som man absolut inte fi fick. Eh, prata om. Nej. Varför, varför det? Ja jag vet inte. Ja varför det. Man kan ju tänka sig då att. Eh, allt som har med invandring. Och integrationspolitik. Det är ju väldigt. Eh, en het. Het potatis att säga. Man är väl rädd. Alltså liksom, att. Eh, ja. Stöta sig med invandring och eller hur man ska säga att det, det blir helt enkelt ett, ett tabu, ett rött skynke att prata om invandring mm. och integrationspolitik. Men jag såg inom polisen och det var ju därför jag skrev det här inlägget. Det var ju det att eh, vi pratar inte om, om det här problemet inom polisen. Vi skulle ofta släta över de här bitarna med att det var så pass stor andel i vart fall inom ramen för grovbrottslighet och grovbrottslighet Grov där vi hade gärningsmän som var invandrare. Och då skulle vi alldeles, skulle man alltså inte prata med det där när det ändå påverkade rättsväsendet och framförallt polisverksamheten så pass mycket. Mm. Och då skrev jag ett inlägg då där jag ville redogöra bara för ett, ett axpråk ur Vad sa du då? Arbetsvecka. Ja. ja Jag redogjorde för den typen av ärenden som vi på roten handlar då. Jag var ju förundersökningsledare på grova brottsroten i Örebro. Där vi hade, då, jag var även fram till fjort, 2014, var jag även rotelchef, till där och förundersökningsledare och vi hade i cirka lågde på 14 15 utredare. Då reda jag gjorde jag för som jag sa vad det var för typ av brott den senaste veckan och det var ju uppräkning av mordförsök, utpressningsärenden, våldtäkter, grova våldtäkter då som utredde. Och sen i det sammanhanget redogjorde jag då för vad det var för ursprung på gärningsmännen. Och det var ju inte för att peka ut invandrare i stort sett utan det var ju bara på för att peka på hur det ser ut när det gäller den invandrarekriminaliteten och kriminella invandrare. Mm. Men det där vändes ju naturligtvis som att jag pekade ut alla invandrare som kriminella. Vilket naturligtvis inte var meningen och vilket inte var det jag skrev heller. Mm. Och det här vart ju otroligt viralt kan jag säga. Både, det, det spreds ju framförallt inom Sverige då och det var även uppmärksammades utom utomlands då. Och det vart ju en enorm storm emot mm. mig och mitt inlägg där ifrån den etablerade medien kan man ju säga då. Men vad sa folk i allmänhet och vad, vad, vad fick du för intryck av reaktionerna bland vanligt folk om man säger så? Jo folk i allmänhet de reagerar ju inte alls som ett antal kända ledarskribenter bland annat från de här stora Aftonbladet, Expressen, Svenska Dagbladet och andra som deltar i den allmänna debatten och som då man säger då om man uttrycker det här uttrycket brun smetade mig och man, jag var ju helt jag hade jag en natt blev nazist och jag hade blivit främlingshatare och allt vad man skrev då. Men det var ju då de här etablerade medias ledarskribenter som jag sa och andra som deltar den allmänna debatten. Men gemene man, allmänheten, de uppfattar ju inte alls det där på det här viset utan där fick jag ju ett enormt, en enorm respons i mm. positiv. Hänsyn. Vad sa dina kollegor då och chefer? Ja, de flesta cheferna naturligtvis, de inom polisen, de lever ju i en väldigt strikt politiskt korrekt Bubbla. Så det var väl inte att förvänta sig. Någon. Jag fick ju ett antal mejl och brev naturligtvis från sådana som inte vågar. Som jag vet är chefer och höga chefer. Som tyckte det var bra, som tyckte det var jättebra att skrivet och jättebra att ta upp det här ämnet. Men de ville ju inte naturligtvis vara med på bild då. Men du fick ett medhåll ändå. Ja oj, oj, oj. och framförallt, naturligtvis mer bland, bland kollegor i Sverige som skrev mycket privat till mig på, på mitt mejl så att säga. Men det var väldigt få som i medierna på Facebook vågade gå ut och kommentera och sådär. Och det, det säger jag ingenting om och jag... Det förstår jag. För vi har ju inte det klimatet. Det fanns inte då. Det finns inte nu heller i det klimatet inom svensk polis, Att man kan framföra egentligen vad man tycker. Eller ställa saker. Begära sakskärp på vissa saker. Ifrågasätta strukturer. Ifrågasätta chefer och så vidare. Man har inte det klimatet. Så det förstår jag. Och jag kan säga att jag vet ju som jag respekterar väldigt mycket. Det var ju ett antal, i synnerhet... Ett par tre högre polischefer som jag har fått, som skrev till mig och sa rent ut det att du ska veta att, vi, ja, att de tyckte det var bra men att de sa rent ut och erkände men jag vågar inte säga, det går inte. Jag men det, det är ju ganska starkt ändå att de vågade skicka sådana mejl Precis. till dig mm. och det är det som jag tycker att det var som jag sa att jag tyckte det var väldigt starkt då. Så du fick egentligen kan man säga att du fick ett stöd från folket både på Facebook och det var mm. Facebookgruppen den här ja. där stod upp för Peter Springare Exakt. som fick ju väldigt många ja. deltagare Exakt. men också dina chefer och kollegor ja. så vilka var det som var emot dig egentligen då? Ja det finns ju då naturligtvis en liten klick inom polisen, naturligtvis, som inte vill vara förknippad med mig då och inte nu heller. Och som är väldigt som, som driver den här politiska korrektheten och så vidare. Som inte törs stå för att ha någon egen åsikt och ja. så vidare. Och det ser man ju, det såg man ju de, när det började. Viralt, och jag kom då väldigt i blickpunkter för det jag skrev, då tog man ju direkt avstånd, väldigt bokstavligt talat. Men då ville man ju inte förknippas med mig. Nej men det är någon och, slags självbevarelsedrift. Ja och det har ju man ju sett också att det finns ju de, de inom svensk polis som agerar så. Och det gäller ju inte bara det som hände mig och berörde mig. Utan det ser jag ju också till exempel när andra kollegor, när det händer saker med dem, de råkar illa ut. Det finns ju poliser kanske som begår brott eller blir anklagade för brott och ställer dem ut i den. Då försvinner ett antal människor. De är puttsväck. De vill inte förknippas med de människorna. Mm. Men de som var emot det är väl tydligt, det var ju vissa mediekanaler då egentligen. Ja, det var det. Så att det, det, alltså här är en stor skillnad då mellan folket och medierna oh, egentligen. ja. Oh, oh, oh, oh. Mm. Och där tror jag också ligger i det där att menar man bland medborgarna De har också en uppfattning om de etablerade medierna Att de tror inte på dem, de har också de, Man får inte underskatta medborgarna som jag tror att väldigt, en stor del av media gör, de etablerar medier mm. Sen hade vi ju även Morgan Johansson som justitieminister han sa ju att det här var saker man inte skulle utreda och titta närmare på så. Mm. Men det har ju hänt saker efter det. Så idag kan man nästan prata lite mer om de här sakerna. Det du sa då, mm. är det kontroversiellt idag som du säger? Nej, inte alls i den utsträckningen. Det jag sa då egentligen är för bara nu två år senare kan man ju säga eller tre och senare vi ju väl, verkar ju väldigt harmlöst egentligen. Mm. Nu har vi de etablerade partierna man pratar om man, man sammankopplar ju då dålig integrationspolitik, man sammankopplar en hög invandring med just importerad kriminalitet, med kriminella som kommer med de här stora flykting. Det pratar man ju vitt och brett om idag. Till mm, och med det... riksdagen står man och debatterar det där och, etablerade riksdagspartier vill ha ett stopp i princip för invandringen rakt av. Menar, om man ställer där nu debatten mm. och, och hur man pratar idag ställer det relation till vad jag egentligen skrev då redovisa för framstår ju bara som en liten... ja. Men du fick det. kanalisera det här och det var nog en... Det måste ha haft en ganska stor betydelse egentligen. Jo, det hade det. Och framförallt så blev det ju en... Jag vet ju att myndigheten, det föll väl inte så god i myndigheten en, heller hela den här, vad ska man säga, situationen som blev efter det här och runt omkring. Mm. Och där vet jag att de var väl lite putta. Men det kunde ju inte jag styra, nämligen att det kom en enorm mängd blommor och presenter och brev som skickades till myndigheten. Till din arbetsplats? Till min arbetsplats, mm. ja. Till att börja med första dagen så kom ju då alla de här, det kom blombud och det kom pakettransporter och så vidare så man gick ju in i polishuset och de fick ha folk som tog emot det men det gick ju inte så man var tvungen att hänvisa och ta in genom varuintaget så pass mycket var det. Ja. Och, och, brev, och brev som skickades till myndighetens myndighetslådan då in, inkom. Så det fick man också extra personal som satt bara och tog emot. Mm. Funktionsbremlåna. Ja det måste ju ha varit väldigt, <laughs> <laughs> en ganska intressant ja. upplevelse. Men du, eh, du har ju skrivit en bok och du, mm. och du ifrågasätter ett antal saker. Mm. Och du ifrågasätter hur man tillsätter chefer. Mm. Tänkte jag att vi kunde komma tillbaka till. Mm. Eh, du nämner också Daniel Eliasson och hans mm. bakgrund. Berätta vad, vad, vad, vad skrev du där? Ja jag skrev en liten, en liten ett avsnitt där. Nej, men så jag kommer ju från, jag är ju i samma stad. Ja. Och... Den lilla staden i södra Dalarna, Hedemora. Men det var ju så då att jag, jag är ju några år äldre än Dan Elias, jag tror jag är 4-5 år äldre än honom. Och jag började ju ganska tidigt som polisman. Jag, jag ska säga, jag har aldrig gått med honom så. Och jag har inte konfronterats med honom heller i arbetet men jag känner väl till den, den, den gängen om det sig så, som han tillhörde Så dem. de var kända i Hedemora? Ja de, de var, var ju där faktiskt lite. Och han växte upp i en liten i litet gruvsamhälle strax utanför Hedemora som heter Garpenberg. Och sen i takt med att han blev tonåring och han, han ble, visade sig blev ju då en av de här punkarna då som... Växte upp i Hedemor och bildade en gruppering med punkar och det var ju då så de kände man ju till och de hade ju då inom ramen för sin verksamhet och så startade de ju ett punkband och spelade musik och där var ju då Daniel som en förgrundsfigur i. Mm. Och sen drog de väl omkring på stan och hade väl sina idéer och bland annat så hade de väl... Han var väl han blev väl dömd för någon skadegörelse när de gick och kastade ut rutor och så vidare. Det var ja, det inga grövre frans ett, ja, ett skyltfönster. Daniel Johansson var ju dömd för det i, i, i tingsrätten i Hedemor. Han krossade ger ute bland annat till en färgbutik då, mm. som ägdes då av en jag vet, en dåvarande som ägde lite fastigheter i stan och kanske som man tyckte var lite en, Ja, en liten hövding där i staden. Då... Han var lite av en värsting. Ja, man kan ju säga att det är lite... Men med dagens mått mest var det väl harmlöst. Men han blev i alla fall dömd för mm. det. Och, och han skrev de sjöng sånger så, som är så pass olämpliga. som kan vi ja, i stort sett inte nämna. Ja, det är idag som har skrivit texten till den. Ja, ja. det var uppväxten. Sen så mm. blev han ju då chef för hela polisen. Ja, precis. Hur skulle du se hans insats där? Ja, jag... Ja. Om man ska vara riktigt ärlig så, så om man nu kan använda det uttrycket så tycker jag faktiskt i vissa delar när jag, under hans tid som rikspolischef så faktiskt kan jag med att säga att jag tyckte synd om honom också. För det var så tydligt att det här var ju inte en tillsättning för att kanske som vi då inom polisen behövde i samband med den här om organisationen då att tillföra någonting, vara någon slags stöttande funktion och, och, och vara med och utveckla, utan snarare var det ganska uppenbart att han var ju tillsatt bara för att säkerställa lojaliteten emot politiken. Det var min bestämda uppfattning. Som en slags, så ska man säga, politryck. Alltså en som. En någon slags politisk kontrollant. Va? Mm. Han hade ju ingenting att tillföra i det här. Och han... Nej han hade ju ingen erfarenhet. Nej, inte, inte annat än som äh, gripen möjligen. Då. Ja precis då. Den, den erfarenheten hade han väl då möjligtvis. Han var underkastad förhör för skadigörelse då när han var ung. Då. Men, det blev, ju, men det, ju att det blev ju nästan patetiskt då. Mm. Att ha honom där. Och det, och det här gjorde ju att jag bland annat. för ju offentligt kritik. Emot Daniel Eliasson och jag skrev ju också i olika inlägg. jag skrev i debattartiklar debattartikel och jag skrev nog på min blogg där också att det var, för mig var det bara uppenbart att han omedelbart måste ju få avsätta sig från sin post. Så, för han var ju skadlig för svensk polis. Men vad ville de göra med den här omorganisationen och tillsättningen? Vad var, var det egentliga syftet med det alltopa? Ja du, det är en bra fråga för att eh, vi är vi väldigt många som, som ser, inte no, ser några som helst fördelar med den här senaste omorganisationen överhuvudtaget. Och utan snarare ser mycket delar i det här är kontraproduktiva. Och jag tror att syftet med det här med den här senaste omorganisationen till en myndighet var att få ytterligare mera kontroll. Ifrån poli från högre, från polit politiskt håll och från den högre polisledningen sida. Varför det? Varför skulle de behöva det? Jo för att man... Man har ett system, vi inom polisen jobbar inom ett system som för övrigt andra inom offentlig sektor gör också. Sjukvården, skola, andra myndigheter. nämligen ett, ett system som har sitt ursprung i en, en organisationsform som heter New Public Management. Där det handlar om att styra upp verksamheter och med ekonomiska administrativa styrsystem styra en verksamhet med järnhand. I hopp och tro om då att man får ut så, man ska ut så mycket som möjligt av varje arbetande enhet till så låga kostnader som möjligt. Och, och den här new public management eran, startade ju redan mitten på 90-talet när vi införde närpolisreformen. Och sen har ju det här hängt med. Och Redan närpolisreformen, det var ju det första steget till att montera ner svensk polis och svensk polisförmåga att framförallt utreda, gripa gärningsmän, utreda brott och få dem lagförda. Den utarmningen började då som sagt i mitten på 90-talet genom införandet av närpolisreformen. För att då Varde man en helt annan väg inom ramen för New Public Management där då. Att då skulle man vara, alla poliser skulle vara någon slags allpoliser. Va? Man skulle inte ha specialister som vi hade levt på i alla år tidigare då. Så man monterade ner kriminalpolisavdelningar. Man monterade ner våldsrotlar där det var specialister på våldsbrott. Man monterade ner narkotikarotlar som var specialister på grova narkotikabrott som hade koll på alla de här. Grova brottslingarna som tog in narkotika till, till Sverige och sålde. Va? Var det lokal, förhållandevis lokala verksamheter? Ja de då, låg ofta på, på länsnivå då. Mm, då mm. Till exempel narkotikarotlarna. Och vi hade ju även på länsnivå grova brottsrotlar. De är framför mot våldsbrott. Men även lokalt då våldsrotlar. Vem även hantera allt det här då? Ja man hade väl någon slags naiv förhoppning då att de nya... Nya tidens poliser då skulle vara någon slags allpoliser. Då, så att man, man skulle kunna utreda brott samtidigt som du åkte radiobil och samtidigt som du var brottsförebyggare. Man började på att titta på system för utredning då, som blev en stor flopp. Det här ett pustsystem som kostar många hundra miljoner som är bara kastad i sjön. Där man hade någon slags naiv... Eh, uppfattning om att du skulle kunna skicka poliser uniformerade i en radiobil till en brottsplats till exempel eller snatteri eller ett stöldbrott och så skulle de stå i bakluckan med en liten laptop och utreda hela ärendet och skicka det direkt till åklagarna. Och det här fungerar ju inte va. Det mm. faller ju på sin egen orimlighet. Mm. Men i den typen av uppfattningar och idéer hade man då va? Så det här som man försökte genomföra då med Daniel Johansson i spetsen som mm. ser, det var ett, ett ytterligare steg där man faktiskt trodde att man skulle göra saken bättre och få genomföra mera kontroll och mera uppföljning på saker och ting mm. skulle bli, det, det hela skulle bli effektivare. Ja, men det blev ju inte. Det blev inte. Nej. Hur, hur, hur, för, hur ser det egentligen utvecklingen ut? Ja, den går ju den går ju, den går ju rakt ner så att säga med, med de resultat vi har. Det gör det ju fortfarande. Sen försöker man och det här ligger ju också inom ramen för svensk polis idag om skyddet utav varumärket så att säga. Man bygger kulisser, man, man, man slänger ut köttben till allmänhet och politiker. nu Det senaste har vi ju här nu. Då, vad gör man när det går för långt? När det blir för uppenbart? Jo då i den här nya myndighetens, organisationens namn då. Tillsätter man det här som man kallar operation Rimfrost idag. Ja vad är det för något? Ja, det är ju då någonting som man försöker visa upp då att det här är tack vare den nya organisationen att man kan koncentrera resurser på ett ställe där det behövs. Som i det här fallet startar man ju med det här när det riktigt gick barkad åt skogen i Malmö. Mm. När det var så uppenbart att nu måste ni göra någonting annars har det blivit uppror där. Då startar man det här projektet då. Och det är det som hörs ju bara på namnet. Det här är ju inga varaktiga lösningar. Utan det här är ju lösningar som är ad hoc. Mm. Som är alltså ett slags kulissbygge för att för stunden släcka en eld. Mm. För att när man gör på det här viset, svensk polis har inte de möjligheterna och är inte strukturerade på det viset. Att vi orkar med en sån här operation Rimfrost. För nu har man kraft Nu kan man visa upp på vissa. Det är vissa inslag på tv. Vi kan ja, se det, kommer nästan ja, det är polisbilar eller... överallt. Det är, ja. De står på varandra så att säga. Mm. Men, men det tror jag de flesta förstår. Mm. Vad, är, vad, vad är effekten av det? Jo, de här kommer ju från någonstans. Mm. Och vad, hur ser det ut där då? Eftersom mm. i stort sett hela Sverige går på knäna. Mm. Med balanser och med strukturer som inte fungerar framförallt då. Ja, det, det får vi betala sen. Va? Mm, för det, det betyder att man måste ta poliser från Göteborg då kanske. Ja. Och skicka till Malmö. Mm. För polisarbete, det förefaller mig som det du beskrev den gamla organisationen. Det var ju, eller längre tillbaka, det var ju mm. ett mer långsiktigt arbete. Ja. För det handlar väl om att, att lära att förstå vilka... Det som bedriver brottslig Precis. verksamhet. För, för att komma till rätta med grov organiserad brottslighet. Som det ser ut idag. I synnerhet som det ser ut idag. Då krävs det alltså ett långsiktigt arbete. Det krävs ordentliga brottsspaningsrotlar som kan jobba med det här. I symbios med underrättelserotlar. Man måste använda sig av hemliga som vi har. Va? Och det här är tidsörande. För vad det handlar om. Det är ju att samla bevis. Men som sagt. För att kunna bedriva den verksamheten. Då måste vi ju återupprätta. De gamla hederliga. Hederliga. Eh, kriminalavdelningarna som vi hade. Är det, är det egentligen att gå tillbaka till organisationen. Före 95, mitten ja, av 90-talet. Så exakt. Vi, så en lösning finns där. Ja lösningen finns där. Och den finns också för vi har ett annat problem också och det är på ingripande avdelningarna idag de, alltså de som åker radiobilar polisbilar. Ja. De har ju också svårt att få att Tiden räcker till att kunna utföra det jobb som de egentligen är tillsatta att göra. På grund av strukturer i organisationen. På grund av till exempel att de har inga fasta listor De jobbar alltså periodplanerat och det är ingen struktur alls. Lister, vadå för listor Ja, hur de jobbar, arbetstiden och så vidare. Och. Scheman lägger schemor efter ett visst mönster, huller de och buller och, och så vidare. Om och, och vi flyttar tillbaka dit också. Och där har jag ju pratat med många och hör ju Hur de tycker. Utav de som är min yngre som jobbar i det här, de skulle gärna vilja ha det som var tidigare då. Då jobbar man i fasta turer. Du visste exakt vilka som du jobbar med. Du jobbar med fasta listor. Du visste, du jobbar exakt lika, fredag, exakt lika. Då hade du en helt annan täckning. Och du hade befäl, du hade ett vakthavande i den turen du jobbar i. Det kanske var ett arbetslag på tio personer. Där ingick det ett vakthavande befäl. Mm. Stora chefen den hade det ett yttre befäl som var chef ute tillsammans med och resten jobbade. Mm. Då fick du en helt annan stabilitet. Mm. Ja för då man lär känna varandra och ja. vet varandras styrka och svaghet. Exakt. Och, och sen hade du ju försörjning på ett helt annat mm. sätt då för verksamheten. Det var ju väldigt bra. enkelt. Var ja men det är det. Alltså vi gör det inom, inom svensk polis. Vi gör det väldigt svårt. Nu säger man ju att man ska rekrytera 10 000 nya poliser. Jag tror... Damberg gick ut här häromdagen och sa att nu började det vända. Man hade faktiskt lyckats öka antalet med några stycken. För hittills har det ju faktiskt gått åt motsatta hållet att det är fler som slutar än som rekryteras. V vad säger du om den här satsningen? V vad tänker du om det? Ja, för det första så så det, för det första så pratar man, man vet inte riktigt hur det här kommer att bli. För å ena sidan, å ena sidan pratar man om 10 000 poliser. Det har man pratat i olika omgångar om. Men sen har man lika ofta pratat om 10 000 polisanställda. Så där får man ju bestämma sig lite vad man tror. Vad, vad man ska ha här. Men sen Och det... när du säger anställda då kan det vara Exakt. civilanställda. Ja, visst. Civila. Då är det civila. Då som anställer man civila. Och eh, jag tror inte på det där överhuvudtaget. För att det är inte där problemet ligger. Utan vi har ett, ett till problem som ligger också i det här. Att hela tiden skydda varumärket och inte törs kalla en spade för en spade. Och tala om vilka problem polisen har. För problemet som svensk polis har. Det är inte egentligen numerären. Den numerär polisen vi har idag. Den kan räcka till. Det är bara det att vi har fel strukturer. Mm. Vi, har fel, alltså, vi har fel strukturer i organisationen. Vi har inte de rätta cheferna på de strategiska posterna som vi behöver. Med rätt ledarskap och med rätt kompetens. Nej, för Det här är något du tar upp väldigt ja. omfattande i din bok precis. egentligen. Att, att chefstillsättningarna fungerar inte och det Nej. är fel chefer ja. högt upp i organisationen. Ja, precis. Hur, hur kan det bli så här? Ja, man, man väljer nogsamt ut de individer man plockar in i den här chefsbubblan så att säga. Mm. Som exempel kan jag säga då, om vi går tillbaka till det jag pratade om just med polisorganisationen, Det är i stort sett samma chefer som var då och körde verksamheten i botten. Som får förnyat förtroende och fortsätter nu inom ramen för den nya organisationen. Att köra verksamheten i botten. Det skulle mm. aldrig förekomma in i större företag. på Nej sidan för om jag skulle jämföra där så kan man ju säga att. Ett börsnoterat företag då, då, eller ett bolag överhuvudtaget. Då tittar man ju på hur lönsamheten är. Mm. Hur mycket pengar tjänar mm. man? Hur mycket har det vuxit? Om du skulle jämföra med polisen. Vad är det för siffror man tittar på där? Ja men det går ju alltså inte riktigt att göra den jämförelsen. Utan här jobbar man med. En väldigt utpräglad pinjakt, Trots att man säger att det har vi slutat med. Vi använder oss inte av pinjakt. Det gör man visst. På pinjakt vad är det? Pinjakt är att man jagar, man jagar pinnar. Det är liksom... In, Insatser. Insats, insats, precis. Man kan, jag kan säga, om man ska hårdra det lite då. Så kan, som exempel säga jag att, att det är ju de, definitivt inte gynnsamt att redovisa tio grova våld, våldtäkter. Om man istället kan kan redovisa 40 ringa narkotikabrott. Mm. Eller 30 brott mot knivlagen. Eller de som kör för fort. Ja, då vill man hellre välja det, för då blir det flera pinnar. Det är det vi kallar för pinnar, att då det är 30 brott som mm. har utrett. Och då fokuserar man bara på det, det antal brott man har utrett. Och jag kan säga som, beskriva hur det går till. Då är det sen flera år tillbaka, då, då, då säger man alltid i början av året och säger chefen att nej nu det är färdigt om man får de frågorna då. Det är färdigt med pinjakt. Vi ägnar oss inte att det vi jobbar på kvalitet. Vi är inte intresserade kvalitet, av kvalitet. då är det att sätta fast Ja, skurkar. lite grövre och att man, man har, det spelar ingen roll om det är 50 eller om det är kvalitet på 15 då är det bättre med de 15. Och så börjar året och Sen har det varit så de senaste åren. och Sen börjar börja komma fram emot eh, oktober här när man tittar. För siffrorna går ju neråt. Uh -huh. Då kommer det här. Då skickar man ut. Då ska det vara sådana här projekt och driver. Men då ska alla missbrukare tas in. Det ska göras eh, sådana här rimprov och, och, på, för eget bruk och så vidare. Brott mot knivlagen, trafikkontroller, fyller och så vidare. För då får man upp de siffrorna. Då hjälper de till att släta över statistiken. Mm. Men mäter man inte fel saker då egentligen? Jo. För det man borde mäta det är väl hur, hur många brott som inte klaras upp? eller mm. Vad borde man mäta Ja men. Jo, men naturligtvis, ett föröden borde, borde man ju satsa på. Men det lyckas man ju heller inte när de här balanserna vi säger. Mm. Men hur ska man komma åt det här då? Jo, Naturligtvis, det är vectobasic mm. och det handlar om de här strukturerna. Det handlar om att bygga upp de här kriminalenheterna igen. Vi måste ha specialister och framförallt måste vi ha en ledning av de här olika viktiga en eh, enheterna. En ledning som är kompetent och mm. som har ett ledarskap. Men ta Danielsson under hela hans period så har ju den allmänna uppfattningen varit att att de här indikatorerna de pekar åt fel håll, ja. men ändå får han, har han fått sitta kvar så ja, länge. Och är det samma sak med alla de här cheferna, att de utsätts inte för de här Nej, äh, mätetalen där man helt enkelt kan säga att de gör ett dåligt jobb? Jo men de vet ju det och jag, jag vet ju hur de är statistik, det kommer statistik varje månad. Mm. Det kommer statistik för hela Sverige är stort och det kommer statistik för länarna, regionerna. Men borde de inte få sparken om ja, de inte precis. klarar sitt jobb? Nej, och det står då till exempel, när det gäller till exempel regionbergslagen, Bergslagen då, som Örebro mm. tillhör. Det är Örebro, Värmland och Dalarna. Det står det som alltså regionpolismästarens ansvar. Mm. Hans åtagande, vad han ska göra. Och det står, minska det, bli bättre, högre effektivitet. där, bla, bla. Det här är hans order. Ja. Hans... Men månad efter månad, år efter år, då fallerar allt det, där, men han sitter kvar. Vems ansvar är det? Ja, men det är ju rikspolischefen naturligtvis och till överst också politikerna. Och det är ju det här som jag har skrivit i boken. Det räcker inte med, trots att det var så kritiskt mot Dan Eliasson, mm. vilket jag har varit, mm. och andra med. Och det renderar jag också naturligtvis att han fick allmän, så allmänt stort kritik att han fick ju gå. Och det var inte meningen från början att han fick gå när han fick gå. Trots det så vill jag ju påstå att det är inte egentligen bara Dan Eliassons fel. Mm. För det är ju nämligen så här att det finns ju ett antal eh, högre polischefer som har det yttersta ansvaret för hur det ser ut lokalt ute på, på vad heter det, polisområdena. Så att säga. Mm. Det är där då ansvaret ligger. Det är de som har mandat att strukturera verksamheten på ett rätt sätt. Mm. De har mandat och möjlighet att tillsätta rätt man på rätt plats för att utreda våldsbrott till exempel. De har mandat att tillsätta rätt chefer med rätt kompetens med den ledarskapsförmåga som krävs. Men det gör de inte. Om vi tar Anders Thomberg till exempel nu, som sitter där. Hans enda chans då för att man ska uttrycka mig så att överleva. Det är det att han måste ju göra sig av med i första hand en 10-12 höga svenska polischefer. Framförallt i regionspolischeferna då. Men hur kan han få sitta kvar när han inte löser det här? Det är det att ingen kräver ansvar. Det finns inget ansvarsutkrävande. Mm. Och där kan jag ta Daniel Eliasson som exempel. När han gjorde sitt brandtal eller när han började, jag har sett flera olika videoklipp när han samlar sina chefer och när han har pratat och han var intervjuad i Ekot eller p program i början när han kom precis. Då var han väldigt tydlig med att säga att hans, det han hade som en av hans käpphästar det var att så snart som möjligt se till att alla landets polischefer Skötte sitt jobb för det var han inte rädd för. Han hade ingen rädsla för att ta den konflikten nämligen att kräva ansvar. Inte vid något tillfälle har det skett. Och sen satt han kvar trots att det varit sämre och sämre och sämre. Nu har vi Anders Thornberg. Hans smek är över. Det har inte hänt någonting där heller. Nej. Då är det, och det dags för honom att lämna in också. Ja, han kommer ju ha få problem. Det är min övertygelse. Det är min uppfattning att jag tror att han kommer gå gå sammanhörigt till mötes. Om han inte gör sig av med de polischefer som inte håller måttet och inte klarar av att vända det här. Mm. Det finns ju samhällen där medborgarna får välja polischef. Ja. Skulle det vara en lösning? ja Nej det tror jag inte utan jag tror att inom svensk polis idag det finns så pass mycket bra krafter där och jag säger, om jag pratar nu och tar upp Anders Thornberg här, han har ju, stått i myllan, han är omtyckt, han är bra, han har eh, väldigt gott renommé, han har gått den långa vägen som vi säger, han har jobbat på säk, haft framträdande funktioner där, han har ju alla möjligheter i världen, men jag är ju rädd för att han har blivit, eh, Inskolad i den här follan nu. I mm. den här bubblan, politiskt korrekta bubblan. Och, och bara skydda varumärket. Bygger kulisser. Mm. För det har jag ju sett i vissa av uttalanden. På senare tid, hur Anders Thunberg står. I stort sett som Daniel Eliasson och andra högre polischefer och Mats Löving till exempel, biträdande rikspolischefen. Och bygger kulisser. Talar om att det blir bättre. Nu är det inte längre. Nu har det varit ett år att 2024 ska allting vända. Nej det gäller inte längre. Inte ens bland dem. De har ju sagt här att det kommer inte att finnas 10 000 mer polisanställda 2024. Mm. Utan nu flyttar man fram positionerna. Nu är vi väl framme över 2030 snart innan det ska ändras. Samtidigt säger du att lösningen är inte de 10 000 poliserna utan lösningen är att få chefer som fungerar och som kan göra sitt jobb. Och en organisation Precis. Precis. som liknar den som var förr 95. Ja, strukturen på organisationen sen rekryteringen till också bland personalen naturligtvis och det finns ju lite övrigt att önska där också men inte lika stor utsträckning som man kan önska i, i, i när det gäller cheferna. Men strukturen och ett bättre ledarskap och mer kompetenta chefer helt enkelt. Mm. Då kan åtta personer utföra betydligt bättre resultat och mer jobb än var 15 som jobbar i en dysfunktionell och kontraproduktiv struktur. Och det du säger också det är att du tror på polischef Thornberg men ja. du måste se att han ändrar om i sin ledning, i polisledningen innan precis. du tror att han kan lyckas. Ja men precis, mm. för, för det är ju inte så att det är Morgan Johansson eller Damberg eller någon annan högre Politiker som bestämmer hur strukturen till exempel på, med utredning av grova våldsbrott ska se ut. Nej. Det är inte de som bestämmer hur mycket folk vi ska ha på underrättelsenheten. Det är inte de som bestämmer huruvida vi ska ha en, en kompetent eller i, i, i Regionbergslagen. Det är Nej, inte de som bestämmer. Du menar att det är polisens ja, rot. Precis. Det är Ytterstonberg. Mm. Och framförallt så är det till exempel när det gäller där då. Dan Persson som är regionspolischef i just polisregion Bergslagen. Det är hans ansvar. Okay. Det är han som har mandat att fixa till det. Ja. Men det gör de inte. Nej. Nej. Och, och, och vad ska hända för att de ska göra det? För att det är, du säger smekmånaden är slut. Ja, den har och du har slut. Inte, den är slut för länge sedan. Mm. Och det som borde ha hänt det har inte hänt. Nej. Vad, ska, vad krävs för att det ska hända? Ja, men jag tror helt enkelt att de måste inte ledigas eller ställa sina platser till förfogande. De måste ta sport helt enkelt. Mm. Det måste inuti. Man får ta det, den överlappningen där. Men man måste ha en helt annan rekryteringsbas. Man måste ha en helt annan syn på de som ska vara chefer och stå upp för vårt egentliga, eh, egentliga uppdrag. Nu mm. säger jag vårt att jag är slutad om. Men polisens egentliga uppdrag. Och det, den, ligger ju, den hittar vi ju i kärnverksamheten. Mm. Det är där vi hittar grunden, det är där man ska lägga ner kraft och energi. Hur mycket har, jag tänker på det här, du säger den politiska korrektheten och så mm. vidare som kommer in och styr. Det, det pratas ju mycket om jämställdhet och då det är det ju både män och kvinnor och det handlar också om svenskar kontra mm. invandrare. Men det, rim, det rimliga är väl att man ska ha de bästa cheferna. Mm. Hur, hur, hur förhåller det sig till kvoteringen och de här övergripande politiska målen? Nej men det rimmar ju inte alls. Det är där vi har en av krockarna. Att då blir själva, vi säger, om vi tar nu den här kvoteringen och Vi tar till exempel det som prioriteras väldigt, väldigt högt. Nämligen att revidera alla dokument och så vidare. Som ligger inom ramen för den här som vi pratade om tidigare. New Public Management, och här styrsystemen då. Då, då är ju det överordnat just det du tar upp här. Just det här rätt man på rätt, på rätt att ha kompetens och så, så det så är viktigare än att Det är viktigare, det blir överordnat att, att då kunna visa upp den här fasaden att jo men vi är jämställda här, vi är vårt mål, nu kommer vi att nå upp till exempel att ha lika många kvinnliga chefer som manliga. Är det därför de sitter kvar de här? De har varit duktiga på att och... Och hantera kvotering och sådana här saker men, ja, men och det är det man mäter istället för att titta på hur brottsligheten utvecklas. Exakt, det är, naturligtvis är det så. För det här är ju ytterst då uppifrån, de här delarna är ju politiskt styrda så att säga. Och när det gäller de här bitarna med jämställdhet, mångfaldsarbete, värdegrundsarbete. Så måste ju, den ligger ju en pek pinne på naturligtvis, eh, verkscheferna, myndighetscheferna här nu att ni måste gå i braschen. Så egentligen skulle man kunna se det så här kanske att politikerna har betonat mm. jämställdhet och mångfald ja. så mycket så ja. att de här cheferna, de prioriterar det istället för brottsligheten. Men om, om de inte får gå nu, då får ju politikerna också gå. Ja, det är ju det, det. som håller ja, på att hända här. Exakt, det är det som håller på att hända Så att här måste politikerna ge nya signaler till ja, polisledningen. Ja, exakt. Det är precis det som du det är rätt som du säger. Och det här skapar ju då i förlängningen, eller förlängningen det skapar ju direkt. Just den här, när man pekar från politiskt håll på den här biten om vad som är viktigt. Mm. Det skapar ju en slags ångest då. Det jag kallar för en ångestdriven, att polisverksamheten mm. är ångestdriven idag. Det skapar ju naturligtvis en ångest hos de här polischeferna. Mm. De får hålla på med massa De måste vi Och då kommer de in i det här också som jag skriver om i boken. Som det finns forskning på det här vi kallar för funktionell dumhet. Va? Att man prioriterar de här dokument, planeringsmodeller, uppförningssystem Eh, värdegrundsarbete, jämställdhetsplaner, mångfaldsplaner, dokument, dokument och manualer. Och det... möten, möten, möten. Det, det blir ju överordnat, allting annat. Och det i sig trycker ju bort kärnverksamheten. Mm. Det finns ju inte tid och plats för den. Nej. Och det som händer nu det är ju att eh, vi har utanförskapsområden och gängkriminalitet och, och så vidare. Och, och ibland så brukar man ju, som då blir en följd av den här bristande förmågan, men ibland så har det kommit fram att poliser vågar inte ta tag, eller man får ett intryck av att poliserna inte vågar gå in i vissa områden och, och göra det man borde göra. Man pratar ju till och med om att ta in militär och sådär. Men hur är läget egentligen? Är polisen för svag i förhållande till de här kriminella grupperna? Ja, alltså det, det är både och. Det finns ju flera olika anledningar i det. Det, det. Den delen finns ju också naturligtvis att vi är ju polisen är försvagade Det ser man ju när det kommer till direkta konfrontationer. Men återigen. Det här med att man inte vill gå in, i ursprungs- och, och kanske göra för mycket när vi har instrumenten. Vi har ju ett våldsmonopol, eller ska ha ett. Vi, ja, polisen vi det? ska det? Har nej. vi ett monopol? Nej, jag tycker inte det. I vart fall visar inte svensk polis att man har det här våldsmonopolet. Man törs nej. inte använda det i vart fall. Mm. Och, och det vet jag ju då när jag pratar med många. Jag har ju i min familj bland annat som är poliserordningsbörjare, andra bekanta som är mycket bekanta. som är ordningspolisen som säger samma saker här lite. Att de, de får någon slags rädsla för när man säger ja, men använd de medel vi har ju tvångsmedel. Vi, vi får ju använda, våld, vi får använda, mycket, vi får använda mycket våld som helst för att lösa en uppgift egentligen. Ja. Om det inte anställs för oförsvarligt. Men ändå ett våld. Nej då finns det en argumentation som inte är så få som säger att ja, men då, då vågar man inte för då kan det skapa problem. Att de kan bli anmälda för att det finns så mycket mobilkameror idag folk står och filmar allt de gör. Men jag menar, det får ju inte ett våldsmonopol ta hänsyn till om man ska upprätthålla lag och ordning eller skapa trygghet på en plats. Jag menar om man då bedömer att här måste vi ta till rejält med våld. Då kan man ju inte backa för att vara rädd att jag till våld så kanske jag kommer att anmälas av någon. Även fast jag inte begår över våld, så kommer jag ändå bli anmäld och bli utsatt för en internutredning. Ja, då, då vill man hellre avstå från det. Men hur kommer det så om vi säger att man hamnar i en situation där man blir utsatt för stenkastning eller, mm. eller ännu grövre ja. våld. Eh, vad är det som gör att man då inte kan försvara sig när man ändå har vapen? Ja. nej, men man vill. Man, vi är ju också så funtade alldeles, att man vill ju hela tiden ta det minsta möjliga och man vill inte trappa upp. Och sen vet jag ju att det är väldigt många tillfällen har det varit så att då vill man hellre att istället för att gå in och göra ett ingripande med påför då att för stunden så kanske det blir ytterligare röret och upptrappad stämning. Så vill man inte för att, ja lite grann, nej, vi vill inte väcka den som björn som sover. Så, nej men då vi åker härifrån. Men hur ska man få respekt ja, i men de precis. här grupperna? det är det här som är problemet. Och då har vi nästa, som jag också vänder mig väldigt mycket om man pratar. Ja men vi måste bli bättre, vi, vi måste se till att vi får legitimitet i de här åren. Och... Hur ska det till? Ja men hur ska det, precis. Det är här jag menar, den har ju viss själva sålt bort. Polisen själva har ju gett bort och sålt bort legitimiteten. På grund av sitt agerande eller på grund av att man inte agerar. Mm. Hans Jensevik har ju tidigare här i ett av våra program beskrivit det här delvis som att det här handlar också. Om han jämför från sin erfarenhet från arbete i Afrika. Att det här handlar delvis om klanfrågor. Mm. Där det finns då klaner som har kontrollen i ett område. Och att de här unga männen som, man, som vi kallar för gängbrottslingar egentligen utgör den klanens polis och som håller rätt, delar du den bilden? Exakt, självklart är det så och där har vi flera exempel på just hur de här klanerna styr, det är de, de som ser till att folk inte vill prata, det är de som ser till att nej men de vågar inte, de pekar bara på folk, ni pratar inte med polisen utan det här gör vi upp själv, det är vi som bestämmer va? och det här är en väldigt, väldigt farlig utveckling. Och det vet jag på sista tiden också det här med just med hur man hanterar klaner och klanhövdingar och sådana som har makt inom ramen för klan, klan, klanerna. Då. Hur man diskuterar, har börjat diskutera och man kan säga bedriver en slags medling på deras villkor när det gäller brott. Och det är ju helt horribelt. För då börjar vi ju ge legitimitet åt de här klanerna och andra rättsuppfattningar. Mm, och då har vi snart, liksom. som är inom ramen för sharia-lagar och annat till exempel. Det är ju helt uppåt väggarna. Mm. Och där vet jag inom polisen har man tagit fram det som något gott exempel för inte så länge sedan. Jag tror det var förra hösten här. Där man hade ett långt reportage på ett ställe i Sverige här hur man bedrev medling. Istället för att lägga mer resurser och verkligen utreda brottet för en lagföring i enligt svensk rättsuppfattning och svensk lag, lagstiftning och rättsordning. Då går man in och medlar mellan de här och får dem att upphöra eller får dem att bli sams till exempel. Det kan göra om olaga hot eller ofredande. Och andra snart Det kan ju det kan eskalera till både misshandel och andra grövre brott sen, när man börjar på det viset. Va? Och då, är det, då kan det vara två grupper som står mot varandra ja. och någon har ju begått ett brott mot ja. den andra gruppen. Och istället för att man lagför och mm. följer svensk lag, ja. så försöker man få dem att komma ja. överens. Då har man polisutredare. Som deltar i den sortens av verksamhet och det är enligt min uppfattning det är helt förödande. Men det har ju inte med svensk lag att Nej, göra. Nej precis och då har jag sett en kommentar till en, en, en skrivning kring dem, den där företeelsen där vederbörande poliser. Det var någon lokalpolisområdeschef och någon utredare där som skriver att. Vi måste vara medvetna och skriva någonting i den stilen att vi har så mycket olika kulturer i Sverige idag med olika rättsuppfattningar så vi måste anpassa oss till dem. Och när, när, när svensk polis resonera så, ja men då är vi ju på väg att få två parallella samhällen. Ja, vi, vi har ju redan två parallella samhällen men ännu mera befäster vi ju det. Ja, att det... vi tillåter... Och då ger man här, ju bort kontrollen ja, ja, ja. till, men då, då kan det dessutom ha till flera klaner ja. som ska kontrollera varsitt område ja. då i, i en ja. utanförskapsmiljö. Och då, och då får du ju de här klanerna och den typen av rättsuppfattning och rättsordning de har, den, den kommer ju bara äta sig in i samhället och tränger ju bort våran. R rättsordning och det ja, är ju det är, helt förödande Ja det är ju att man backar hela ja, tiden ja, ja det är ju helt eh, horribelt Men så den här situationen som jag har beskrivit för rätt många gånger att svensk polis mer eller mindre tittar på och låter sådana här grupperingar mm. hållas och mm. till och med backar du, du ser det som att man att det, det är helt enkelt är, ska man se det som att det är två polistyrkor som står mot varandra? Ja men framförallt är det ju svensk polis som står där och inte vet vilket ben man ska stå på och, och, och som alla som in, inte, inte vill. Man vill alldeles Man vill bara ha förståelse. Vi måste ha förståelse för deras sätt att se på saker. Och nu, men det här handlar ju om brott, straff. Det handlar om rättsordningar som, är en, som har med rättssäkerhet i, sa, i svenska samhället att göra. Mm. Då kan ju inte svensk polis ställa. Ja, men vi måste ha förståelse för det, de, de här grupperingarna. Att de, de, de har egna lagar, de ja, har hur, egna ja, domstora hur ska det man kan ta man inte tillbaka förstå. Om, man, om man låter det här etableras ja, det... och det är grupperingar som dessutom kanske har förgreningar i, i olika platser i Sverige mm. uh, och om man ger bort uh, lag och ordning till de här grupperingarna hur ska man kunna ta tillbaka? Går det, det går inte. tillbaka? Nej men det blir ju det blir väldigt svårt då naturligtvis. Och det är det jag menar i det här resonemanget om att vi måste skapa legitimitet för vår verksamhet i de här utanförskapsområdena. Det blir ännu svårare då. Vi ger ju bort det. Det är ju genom de, sånt här agerande som vi ger bort legitimiteten. Men för du? vi har ju haft legitimitet förr. Det är ju bara att gå tillbaka 20 år i tiden. Mm. Jag menar det var väl aldrig någon som skulle kunna komma på tanken och tala om för en polisstyrka att det här området här, här har inte ni att göra. Åk härifrån och de åker därifrån. Är det det som här händer? styr vi. som ja, Det skulle ju aldrig förekomma Men för du menar att 20, så är det idag? Ja, ja, ja. De här polischeferna som vi nu pratar om då som mm. faktiskt har ansvaret och kontrollen mm. men som låter det här ske. Mm. Känner de sig pressade från politikerna att hålla på på det här sättet? Eller är det att de själva redan har gett upp? Ja, men det är ju som jag, Min uppfattning är som jag sa tidigare att det här är... Ja, det är så att de känner sig pressade för att upprätthålla det här. Och då bygger man hellre kulisser och skyddar varumärket så gott man kan. För man vågar inte gå emot politikens signaler när det gäller integration. När det gäller invandring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 86-92. Det här har jag sett. Det har vi sett för länge sedan. Ta bara de här bitarna. Bränna bilar, mm. bränna däck, kasta sten, skjuta med automatvapen på gator och torg. Ja men det vet vi. Det är ju kriminalitet som har sitt utsprung, ursprung i krigshärjade länder. Mm det här är ju ingen företeelse som svensk rättsordning eller svensk polis överhuvudtaget har erfarenhet, kunskaper om. Nej. Det är ju en annan slags kriminalitet. Hans Jensevik, om jag går tillbaka till honom då, som han, han tar ju upp den här diskussionen kring klaner. Och han menar egentligen, om jag förstår honom rätt, att den här gängkriminaliteten, det är inte... Det handlar inte om det här lilla gänget, Nej. utan det här är en del av klanens sätt att försörja sig mm. och, och, och bygga sin kontroll över områden. Precis. Och det, det, du, du delar den? Ja, stycken. precis. Och det, det är det här som jag också hör, som jag har reagerat på igen nu på sista tiden här. När man från polisledningshåll och andra hela tiden går ut och pratar om gäng, gängkriminalitet, väldigt unga unga kriminella ungdomar i utanförskapsområden det är de som, som ligger bakom och, och ägnar sig ja de ägnar sig åt den här typen av verksamhet men man, man, man vill förringa det här till att isolera det, alla de här problemen till ja men det är de här gängerna. de här de förstår det inte bättre de här 16 17-åringarna ändå men vi har koll på dem vi vet vilka de är Ja, det är gängrelaterat. Ja, det, är, det, det här kopplar vi till gängkriminalitet. Och det är alltid bråk och chaff om, om narkotika exempel som man inte heller köper. Visst, det förekommer. Men de här personerna. De är lätt kränkta de har andra agendor och det är annat som ligger bakom. Mm. De kan skjuta. Det kan bli en vendetta på flera skjutningar som har att göra med att någon annan har pratat på en fel tjej. Eller någon annan har stött på en fel tjej, till exempel. Mm. Mm. Så att det, men det är hela tiden när man hör det här offentligheten så handlar det om narkotikauppgörelser i små gäng. Gängkriminalitet. Mm. För jag skulle vilja påstå att de här skiljer sig inte i strukturen så mycket. De är oftast lössammansatta grupperingar för stunden med kriminella personer så att säga. Mm. Men de har annat bakom sig och det kommer vi till det här som du var inne på. Mm. Det är klaner, det är annan typ av organiserad, grovorganiserad verksamhet. Mm. Ja, av grova brottslingar som organiserar en slags organi ja, grov... det är som är maffia. Ja men precis. Va. Mm. Så man man gör fel om man bara fokuserar på de här vilsna småtonåringarna i de här gängkriminaliteten. Mm. Man måste se det bakom. De är bara som har topp på ett isberg ja, kanske. Ja, som har fått vuxit upp och då handlar det inte bara om skjutningar på gator ja. och torgssprengningar och sånt. Här handlar det om en annan brottslighet där man, det är vi har bedrägerier mot åldringar, vi har försäkrings- assistansbolag, man plundrar ju staten på miljoner. Miljarder. miljarder. Och annan typ av mer organiserad kriminalitet som är mer mångfacetterad, som vi har släppt fram här. Men du, det här är ju en, en fruktansvärd bild egentligen då, av att det här håller på att växer fram, det tar över delar av Sverige. Vad skulle man göra för att ta tillbaka det här och etablera lag och ordning i de här områdena? Ja, framförallt så måste ju... Man ifrågasätter, precis som du var inne på, ha svensk polis våldsmonopolet. För det, våldsmonopol, det är det det som är, är garanten, det är det som är garantin för att svensk polis ska kunna upprätthålla demokratin och vara då den kraften emot kriminalitet. Där måste man börja ställa, har vi verkligen våldsmonopolet och kommer kommit fram till att vi kanske inte har det, ja då måste det tas tillbaka omedelbart. Och då måste ju svensk polis börja använda de medel vi har för att komma till rätta med kriminalitet, våldsyttringar och annat. Det är bara att gå hårt fram och ta tillbaka den här legitimiteten och visa vad är det för rättsordning som råder i Sverige. Mm. Det finns ingen genväg. Nej. Och det känns ju som att det börjar ju bli ett politiskt uppvaknande i den här frågan ändå. Ja. Men vad, vad är din vad tror du kommer det här kunna Komma man klara det? Här? Nej, ja. Det, är, alltså, det måste ju till en radikal förändring. Och den första största förändringen som måste till, och det är ju en ny styrning utav, utav politiken helt enkelt. Mm. Och det kanske kommer, det vet vi. Vi får ju se. Det blir ett val här och, och, och se, det kan bli före det också. Men där är ligger det första. Sen måste vi ju ha en poliskår som satsar och fokuserar på sitt uppdrag och sin kärnverksamhet. Mm. Vi kan ju inte ge bort. Våran legitimitet. Ge bort vårt våldsmonopol till kriminella. Det går ju inte. Nej och det, det är ju. I, det, I den här diskussionen så blir det ju väl tydligt. Att politikerna bär egentligen hela ansvaret. Ja. För att det har blivit så här. Men kan det finnas även politiska strömningar. Som vill att det ska bli så här. Att eh, klaner ska få ett större inflytande. Och att, eh, ja, att vi ska liksom reterera. Ja men det tror jag. Och det ser vi väl. Kommer mer och mer. Vi ser ju hur det kommer olika strömningar, nya partier som, som bildas och så vidare. Så det tror jag vi kommer få se i framtiden: lite mera utav de här som har kopplingar till den här klan, klanorganisationer och så vidare in i politiken. Det tror jag, och konstigt vore ju annars. Annat när vi har ju så väldigt många invandrare så att säga. Så det vore ju konstigt om de inte också organisera sig och etablerar sig i den svenska politiken. Mm. Och hur det blir då, det vet jag inte. Det återstår ju att se. Men då om något krävs det ju att vi har en svensk polis som står upp för våra svenska våra svenska rättsordning. Mm. Det är ju bara så. Ja, jag tror att det får bli sista ordet ja. idag. Tack för att du ville dela de här tankarna och ja. berätta om de här sakerna. Tack själv. Tack. Du bidrar enklast genom Swish.